i va uh, A ràdio Palafugillus proposem l'hora del peix fregit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 a les 10 del matí i fins a les 11, en directe, l'hora del peix fregit, amb Rubén Herràs. Bon dia, dilluns 3 de gener i amb aquesta sintonia comença un nou programa de l'hora del peix fregit, el magazín matinal cada dilluns i cada divendres us porta el més destacat de Palà Frugell i de la comarca. Avui, la primera part informativa la tancarem parlant de circ, i és que l'Enric Amaia ens explicarà a què es dediquen des de la companyia Art Llunàtic, una nova associació del municipi dedicada al circ i a les arts escèniques. Amb l'Enric i en Josep Pasqual, des de l'Observatori de l'Estatit, posarem el punt i final al primer bloc del programa. Després de la pausa publicitària, tindrem la presència un dilluns més d'en Narcís Mir, que ens portarà una nova proposta de Netflix. Avui parlarem d'Ares, una producció holandesa que no deixa indiferent a ningú i acabarem el programa d'avui parlant d'educació. Amb la Núria Opí conversarem de l'educació cooperativa. Són les 10 i 9 minuts, Comencem! L'hora del peix fregit, amb Robert Narrant. Amb un servidor i també avui amb en Rafael Corbí, bon dia. Bon dia, tingueu, mestre, què tal? Doncs aquí estem, un altre dilluns més, després d'un cap de setmana... Veig que t'ha tocat el sol, eh, Rafel? Sí, la veritat és que el, el, el dia de d'ahir va ser interessant, una bona caminata per veure tot el que queda del, del Glòria des, de, des de Sarriera fins a l'Estartit, i anar tornant. I la veritat és que, déu nhi eh? Màniga curta, no, suposo? Màniga curta, maniga curta i perquè no, no, no podíem treure més, que si no no, no feia molta calor, molta calor. En no? el dia d'aí feia moltíssima, moltíssima calor, i pràcticament fins a les 6 de la tarda, quan el sol les començava a pondre, doncs no, no calia posar-se res més. No, no, la veritat és que mm. no. Això es notava, doncs, eh els llocs turístics i també doncs, en els bars i els Les restaurantes. Les terrasses, com estaven de, de tot arreu. La té ganes, ja. Té, té ganes si tot just portem res, do, un mes i es catja de... Bueno, de ja ens ho en Josep Pasqual després, que ja, ja arriba l'estiu, no? Em penso que, segons la marmota i la Candelera diuen que la primavera ja la tenim aquí. No, no, no. No, no, no la marmota és la marmota, la, eh? La marmota diu una, una marmota... cosa, però la candelera va a riure, per tant... Ah, sí, és veritat, també és veritat. Bé, sí, si la... però escolta, la marmota és la que mana, tu, que és l'americana. La, no? que no sabien els americans bueno, ja veurem, això aviam què ens, ens explica de moment exacte, ens explicarà, exacte. crec que, que, que hi haurà canvis eh? Però... sí, van comentar també a TV3 que van comentar que era el partit de dimecres no? Sí sí, sí. Va, haurem de preparar l'estona una altra vegada eh? no ens avancem més, que si no, al final no caldrà que truquem Josep, eh? va, Josep, vinga, t'esperem després eh, que, que ens ho expliquis. doncs, començarem amb diverses notícies eh, relacionades amb policia, amb successos eh? efectivament, en cap a pals, perquè varen detenir un home per robar uh, per robar una casa o sí. sigui que no sé si se l'havien portat tota o que, com ho va fer no, robar l'interior de la casa els Mossos d'Esquadra van detenir aquest home de 35 anys veí de Sant Feliu de Guixols per un robatori amb força en una casa de la urbanització Trèvol de Pals els fets van passar el 14 de gener quan els agents van trobar-se la casa totalment regirada i hi havia danys en una finestra per on el lladre hauria accedit a l'interior. Les víctimes van denunciar que els havia robat diners, tauletes, videoconsoles, sabates, joies i fins i tot comandaments a distància. A més, la policia va trobar una bicicleta i tres televisors al jardí que l'home va preparar per endur-se. A partir d'aquí, la policia va obrir una investigació per conèixer la identitat de l'home gràcies a tots els indicis recollits i també a la Col·laboració Ciutadana, aquest passat dimecres, els Mossos van localitzar i detenir l'autor del robatori. L'home té antecedents policials i el 29 de gener va passar a disposició judicial hores després va ser posat en llibertat en càrrecs. Molt bé, doncs aquesta és la primera de les informacions d'aquest magazín de l'hora del Peix Fragil, comentaris sobre la nostra comarca. Ara mateix tornem a Palafrugell, perquè la policia local de Palafrugell va enxampar més de 200 conductors beguts durant el 2019. Divendres us oferíem la conversa que vam tenir amb David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell, mm. en relació, doncs, si us recordeu, doncs el fet que divendres van celebrar la festa de, de la policia local de Palafrugell per la proximitat de, de Sant Sebastià i doncs també va ser moment per fer balanç del 2019, per presentar aquestes dades, i avui en aquest doncs ens centrarem en els que fan referència a la mobilitat. De fet, aquest és un dels punts que més preocupa el cos policial Palafrugellenc i és que en relació a l'accidentabilitat, l'any 2019 es van produir 329 accidents, 88 en ferits i el més preocupant és que es van registrar dos morts per atropellament. Així, es va anunciar que aquests fets han de servir per ocupar molt eh, l'activitat policial i la planificació de la mobilitat per aquest any 2020 En referència a aquest, apartat, a aquest apartat el 2019 es van detectar 212 conductors beguts que circulaven per Palafrugell donant taxes d'alcoholèmies positives administratives. En relació als delictes contra la seguretat del trànsit es van registrar un augment del 64,71% dades aquestes que tenen una doble, una doble lectura. Per un costat és preocupant que s'ha passat doncs, de 68 a 112 fets relacionats amb aquesta temàtica, tot i que, per un altre costat, aquest augment ens explicava en David Puertas també doncs, prové de l'augment de l'activitat policial relacionada amb la localització de conductors beguts o drogats. En aquest sentit, recordem que la setmana passada us explicàvem que van enxampar fins a una quarantena de conductors que havien que havien conduït, havent consumit eh, alcohol i, i drogues eh, aquí palafrogell. Per tant, doncs, aquestes tasques de prevenció que fan, doncs, que aquest nombre de, de sancions uh, o de persones que s'enxampen, doncs, sigui major. Per tant, uh, el que guanyem per un costat ho, ho perdem per un altre perquè, doncs, aquestes xifres també diuen carai, la tasca de conscienciació uh, serveixen, de moment... Mm. Sembla que la gent encara no, no, no, no cala de ser el tot conscient, no? A mi m'agradaria que es publiqués la mitjana, una mica de, de, de com va beguda la, la gent. O sigui, si van amb un 0,16 o la mitjana és un 0,50 per saber si la gent té bueno, una consciència. Clar, és Perquè, nato. esclar, anar begut d'un caraquillo, doncs no és el mateix que anar d'un doncs cigaló, en aquest cas, no és el mateix que anar begut de, de 25 cerveses o, o de més coses, no? També suposo, o sigui que... Mm, sí, sí. veure si la gent va pitufa-pitufa o, o, o com anem. Tot és relativo, no? Sí, sí. sí. Sí, perquè no és el mateix fet d'una cervesa amb la panxa buida que una sí, altra sí. cosa però bueno, en definitiva, ja ens ho tiraran algun dia enhorabona per la tasca feta la policia municipal de, de casa nostra la policia local de, de Palafruixell uh, escolta, què ha passat, que últimament estem detenint un piló de gent uh, també per saltar cases, per atracar farmàcies en aquest cas ja fa un temps a Palamós 9 mesos, com un embaràs, tot ha estat això sí, la veritat és que sí, en concret els fets van passar el 9 d'abril del 2019 pels vols de les 7 de la tarda, l'home de 25 anys va entrar a l'establiment en aquesta farmàcia amb una cara tapada i amenaçant les treballadores de la farmàcia amb un ganivet de 20 centímetres de fulla. Les empleades, però, van poder fugir per la porta de darrere en aquest instant. El lladre va aprofitar per emportar-se 235 euros de la caixa i fugir del lloc dels fets. Mentre escapava, va llançar unes escombraries properes a la farmàcia part de la roba que duia sobre i que els agents van poder recuperar per a la investigació. Malgrat que s'ha allargat gairebé 10 mesos, els Mossos van acabar localitzant i detenint el jove el passat 29 de gener a partir dels indicis recollits durant la investigació. L'home, que té antecedents, va passar a disposició del jutge de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols per un delicte de robatori amb violència i intimidació al detingut, però una vegada més va quedar en llibertat amb càrrecs. Doncs Déu-n'hi-do. Els dos partits eh, polítics eh, independentistes eh, més enrelevants també renoven els seus càrrecs locals eh, per la Brugell, són Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya. Mira, una cosa que saben fer junts, renovar-ho al mateix temps. Sí, sí, pràcticament. Coneixíem aquesta notícia un, un dia un dia de, de diferència entre els uns i els altres mm. i doncs, aquesta renovació dels càrrecs locals d'Esquerra i Junts per Cat Palafrugell. D'una banda, els republicans palafrugellencs doncs, us hem d'explicar que continuaran amb Xavier Segura com a president de la secció local. D'altra banda, Junts per Catalunya ha escollit a Eric Torres com a president de la nova executiva. Esquerra Palafrugell ha donat a conèixer també que Olga Palahir ocuparà la vicepresidència i continuarà com a secretària de la Dona. D'altra banda, Paullador serà el nou secretari d'organització i Josep Ferrer de Política Municipal. A més, es crea el càrrec de secretari d'imatge i comunicació, que ocuparà en aquest cas l'ex regidor de l'Ajuntament de Palafrugell, Albert Taner, i finalment la secretaria de Finances continuarà a càrrec de Roser Maseguer. Tots els càrrecs doncs, us hem d'explicar que s'han escollit doncs, per unanimitat en aquest sentit doncs, destacar aquesta bona tasca també d'altra banda Uh, doncs ara m'he quedat mm. sense el, el paper del guió, si pots no, continuar. No, m'ho tu... tens? No, m'ho he deixat. L'Assemblea de Junts per Catalunya, no? Tocava ara mateix? Sí. sí, sí. Doncs, home, ja que parlàvem d'Esquerra Republicana també continuem parlant per Junts per Catalunya que ha escollit Eric Torres eh, que té 26 anys, que treballa actualment a Girona, amb una empresa internacional de desenvolupament software a Girona i afronta amb il·lusió els reptes d'aquesta nova etapa al capdavant del partit del municipi. El programa de la nova executiva que els assistents han aprovat per unanimitat està basat en sis punts. Anem a veure. La renovació de la comunicació de l'agrupació local, l'ampliació de la base d'associats al municipi, mantenir un contacte constant i directe amb les associacions i entitats, millorant l'organització d'activitats i esdeveniments, un ferm compromís en la independència i recuperar l'iniciativa per agafar l'empresa, el comerç i el turisme. Comença una etapa en la que ens proposem treballar de valent, tenint clars aquests objectius per tal de reforçar-nos en els diferents àmbits, ha explicat Torres. Francesc Poc, Albert Gómez, Sandra Peri, David Martín, Marta Beserba, Josep Gavarró, Francesc Baquer, Júlia i Imerick i Jotre Dipòlicar, que acompanyen Torres en el nou executiu. Alguns d'aquests han estat regidors de l'Ajuntament de Palafrugell en els eh, passats mesos, els passats temps. Mm? Doncs sí, ja hem recuperat el paper. És, és estrany perdre dels papers ja el dilluns al matí, perquè després... No, és, és, el, és el normal, no? Clar, vens aquí encara la ressaca de, del cap de setmana. Bueno, no, per risc dels teus accessos, després la policia local t'esperarà Però... les ressaques. No, no, no. Escolta, no, no, no, que està bé, perquè això demostra una cosa, que això és en directe. Sí, sí, sí, de tant. Continuem, doncs, després d'aquesta notícia compartida amb Bagú, perquè Bagú ja fa mesos que està posant en ordre moltes coses, no sé si després eh, ho posa sota l'estora, o hi ha canvis, com va passar amb els restaurants i totes aquestes llicències, sí. però de moment ho intenta posar amb els pisos turístics. Sí, el ple va aprovar per unanimitat una ordenança per tal de regular aquesta activitat i que doncs, també anunciaven que sancionaran el propietari que no es doni d'alta o se salti les normes. El tinent d'alcalde de promoció econòmica, Eugeni Pi Bernat explica que eren l'únic municipi de la costa que no disposava d'una regulació d'aquest tipus amb la que esperen fer aflorar habitatges no declarats a més dels 1.500 que consten el terme en el registre de la Generalitat. L'ordenança estableix un règim amb sancions de fins de 3.000 euros que, a més de perseguir els propietaris de pisos i cases que no estiguin donats d'alta, també castigarà altres males pràctiques. Malgrat tot, Pibernat creu que la xifra total de propietats registrades voltarà les xifres actuals, ja que a banda de les que no estan donades d'alta, n'hi ha que sí que ho estan, però que ja no es destinen a lloguer. Per donar d'alta nous habitatges, el consistori cobrarà 120 euros de taxa però l'edil avança que també convocaran els 1.500 propietaris registrats per lliurar-los la normativa. De passada, hauran d'abonar 45 euros per obtenir la placa final oficial que acreditarà l'ús turístic i que hauran d'exhibir a la porta del domicili. Pibernat defensa que la norma s'ha consensuat amb els professionals immobiliaris i vol posar fi a l'intrusisme a favorir qui presta l'activitat correctament i millorar així la imatge del municipi. Doncs així és com estem amb els turistes, que cada vegada en tenim uh, més i els hi hem de posar les coses més fàcils, també. Mm -hmm. Després del turisme, anem amb el nostre espai i continuem parlant de temes d'aquest magàzin que ens aporta l'hora del peix fregit. En aquest cas de la Núria Berengueres i en Rom Pujol. En Rom Pujol no és una persona, sinó que és una beguda amb la qual doncs, fèiem el cigalò que hem comentat abans, sí. precisament. Uh, fan i donen els premis importants premis a casa nostra que són els premis 2x4 de la Fundació Arnés Morató. Una Fundació Ernest Morató que, a més a més, hem d'explicar que aquest any doncs, celebra el seu 25è aniversari i, per tant, doncs, aquest acte institucional que tindrà lloc el proper 14 de febrer al Museu del Suro doncs, també servirà perquè Núria Berengueres i Verdinet Rompujol rebran doncs, rebin aquest premi 2x4. A més, també hi haurà les actuacions musicals dels grups Bergentí, Mariners de Riera, Peix Fregit i Portbó. Divendres 14, aquest acte institucional tindrà lloc al Museu del Suro a les 7 de la tarda i servirà doncs, per comemorar aquest 25è aniversari. L'acte començarà amb un reconeixement als expresidents de la Fundació. Per tant, Josep Bastons, Enric Vigas i Antoni Mas seran recordats per la tasca que van fer en el seu moment al capdavant de l'Ernest Morató. D'altra banda, aprofitant aquest acte, hi haurà l'entrega de la tretzena edició dels 2x4. Enguany, Núria Berengueres i Bardinet de Rom Pujol rebran aquests premis per la tasca que fan i han fet per la difusió de l'Havanera. Segons expliquen des de la Fundació, Verdinet Ron Pujol ha destacat en els darrers anys per la difusió de les Havaneres arreu de Catalunya. Gràcies a aquesta empresa, mitjans de comunicació com el Punt Avui o el Periòdico recullen cada setmana la relació de cantades d'Havaneres que se celebren arreu del territori català. Per la seva banda, Núria Berengueres rebrà aquest premi per ser la primera dona en liderar un grup d'Havaneres en català. Als anys 60 va ser membre del grup de Rock Los Salvajes i l'any 1978, juntament amb Andreu Tura, Joan Colomer i Antoni Ullà, van fundar el grup Quatre Veus de Granollers, que, que poc temps després va passar a anomenar-se Núria Berengueres i Quatre Veus. Com a directora de Quatre Veus ha actuat gairebé arreu de Catalunya i també de l'estat espanyol. Per últim, l'acte del 14 de febrer tancarà les actuacions... ...dels grups fundadors de l'entitat. Així, les formacions bergantí, mariners de Riera, Peix Fregit i Port Bo ...faran la cluenda del 25è aniversari de la Fundació Ernest Morató. Nosaltres doncs, ens posarem en contacte amb l'Enric Frigola, l'actual president... Mm -hmm. doncs ...perquè ens doni una miqueta més de detalls... ...i també doncs, per acabar de, de, de fer recordatori d'aquest acte, d'aquest 25è aniversari... ...per saber doncs, si també tenen alguna altra cosa organitzada. Més enllà, de, recordem aquest cicle de conferències que aquest any, si les tornen a fer, que suposem que sí, doncs per tercer any eh, doncs faran conferències en torn a l'Avanera, eh, doncs des del mes d'abril, de, que crec que comença, març d'abril, fins a passat les Avenides. Pues sí, doncs intentem a veure què, no? A fer coses d'aquestes que sempre està molt bé. Amb la música de casa nostra, felicitats també a la Núria Berengueres, fa temps vam parlar amb ella, sí. i bueno, també havíem parlat ara més recentment, però és una persona, a veure si la tornem a portar un dia també per xerrar una, una bona estona d'Avaneres, que també s'ho mereix. Ja em sé si aconseguim que que vingui a la cantada. Ho no? vam intentar any passat, sí. passa que, no sé si Eh, tu ja fos els iban dir molt molt tard, eh? sí. i havíem, havia de fer de, de cangur dels seus fills, dels seus sí. nets, per tant, uh, <ríe> bueno, que tenia té. un altre compromís. És el que havia havia. Sí, sí, sí. Que ja doncs, hem de posar no ara, poder avisar la gent, a veure així si sou si que, ja, que ja s'apunti la gent, així ja ja no tindrà excusa després. Mira que tenim molta gent que, que poden participar, bé? Que va, som i ja, ja ho esperem amb aquesta al primer dissabte del mes de juliol, recordem-ti. Sí, sí. sí. Doncs amb la música del Porbo seguim endavant, perquè era mateix ahir estaven precioses tots s'ha de dir, amb, amb un sol que els hi tocava les Illes Medes, i en aquest cas parlem d'elles, però dels centres d'immersió que, que hi són, eh, que són premiats pel seu compromís amb la sostenibilitat. En el premi ha estat atorgat per la prestigiosa associació Longitud 181, que ha destacat les actuacions ecoresponsables dels centres i la tasca realitzada en el camp de la immersió sostenible. Els projectes de recerca en els que col·laboren els centres d'immersió de estetit i que els han portat a rebre aquest reconeixement són cinc complementaris entre ells i amb un objectiu comú. El primer dels projectes està dirigit a divulgar bones pràctiques ambientals en el sector del busseig i en totes les accions que han d'emprendre el submarinista per a realitzar-la la seva activitat sense malmetre l'entorn. La segona branca fa participar els submarinistes en la conservació del medi marí. Es fa a través d'un projecte de ciència ciutadana en la qual els mateixos submarinistes voluntàriament enregistren els indicadors de l'estat de conservació del punt de busseig on estan treballant amb unes càmeres prèviament programades. Posteriorment, les dades són analitzades i permeten detectar espècies bioindicadores del bon estat de conservació de la zona marítima i de les que s'hi porten a terme. Els tres últims projectes formen part de tres convenis amb la Universitat Autònoma de Barcelona per fer seguiments de la fauna. Uns d'ells un d'ells està destinat únicament a peixos, el segon a animals que habiten el fons marí, i l'últim a fer un seguiment mitjançant sensors electrònics de la freqüentació dels vaixells a la costa del Montgrí per saber quina intensitat d'ús té cada un dels espais. Tots aquestes accions que han fet aquests centres mereixedors del Guardó tenen com a objectiu millorar el coneixement, divulgar les bones pràctiques ambientals i fer partíceps els submarinistes de l'estudi i la conservació de l'entorn marí en un cafè de la Habana aquella tarda de got. Continues escoltant l'hora del peix fregit i amb el grup a Emporbo arribarem al següent segment del nostre programa eh. tancarem la recta final d'aquest primer bloc de l'hora del peix fregit d'avui dilluns. I com us deiem a, a l'inici d'aquest programa d'avui doncs el tancarem parlant de circ, avui doncs parlareem amb una nova associació que s'ha format a Palafrugell des de fa unes poques setmanes, uns pocs mesos i ho farem doncs, parlant amb el seu responsable. Tenim amb nosaltres aquí els estudis de Ràdio Palafrugell en aquest matinal de dilluns a l'Enrica Maya. Bon dia.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 Sí, hi ha més gent al darrere tinc algun parell de per Girona que vam ser amb qui vam començar amb els malabars va ser tot arrel de trobades per jugar, per practicar tronstruàvem al parc migdia que sempre ha sigut la nostra zona d'entreno i arrel és la inquietud de voler fer alguna més que només entrenar i voler oferir alguns espectacles i vam començar sense tindre ben bé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 I és una cosa que encara estem acabant de quallar i hem de parlar amb el regidor i amb l'Ajuntament uh -huh. per acabar de quallar espai i dia i ja anirem fent difusió. Ens seguirem parlant, queden uns mesos encara per perquè per arribi el maig. Després el maig també hi ha altres activitats, no? Al llarg de l'any, per la frugilla, hi ha forces activitats, però al maig, potser, n'hi doncs, ha una més significativa, com és el Flors i Violes. No sé si ja n'heu parlat, o quan has parlat amb algú de, de l'IPEP, que suposo que és amb qui és. Has... Encara no he parlat amb... encara tinc pendent xerrar mm. amb algú, i per això no, no ho sabia, que hi havia aquesta activitat. Com soc nou al poble, mm. no conec molt bé les activitats que hi ha, i abans de programar res, he volgut pues, parlar amb un regidor mm. de, el tècnic de cultura i tal, mm. per poder buscar un espai on no quedi solapat en una altra activitat on te... bueno, doncs pues, puguem coordinar amb les mm. activitats que es facin al poble per no trepitjar-nos, sobretot i perquè tot pugui tindre el màxim de, de participants Sí doncs això, doncs, eh, també us eh, dic perquè podies, també seria per Flors i Violes, t'explico res molt breument, eh? són cap de setmana que es fan activitats eh, relacionades amb o sigui, els, la, diversos punts de Palafrogelles d'acord amb els patis així amb, amb Flors, i a més a més hi ha actuacions musicals i durant el dia doncs, també hi ha activitats de carrer, vull dir que també podíeu poder entrar en aquest, ah, en, en, aquesta, en aquest en aquest programa no sé com ho tenen, eh, ara ja eh? tampoc em vull Mare, posar sí, sí, amb, no... amb com ho organitza l'IPEP, però també podria ser una opció per vosaltres a més a més doncs, de fer en paral·lel aquesta eh, jornada de Cirque Arts,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 també ens posem en contacte, per tant, si hi ha alguna cosa que ens comenci mira, que aquests d'art llunàtic també fan un taller, doncs uh, també ho, ho comentarem. Enric, moltes gràcies per venir fins aquí i res, ja us saps, quan la propera, que tingui alguna activitat o quan tinguem més dades sobre aquesta primera jornada de cirt i arts escèniques, doncs uh, podeu venir aquí una altra vegada per explicar-nos-ho. acord, moltes gràcies. I ara sí, posarem el punt i final aquesta primera part, aquest primer bloc d'aquest magazín matinal i ho farem com és habitual doncs, posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit per saber quina és la previsió meteorològica per aquest, per aquests propers dies aquests primers dies d'aquesta setmana i saludarem en Josep Pasqual, bon dia Hola, molt bon dia doncs, Josep, una setmana que comencem comença aquest mes de, de, de febrer tinguent en compte que venim d'un cap de setmana més que tranquil, eh, amb temperatures molt suaus, això continuarà gaires dies més, Josep? Uh, continuarà poc més de 24 hores. D'acord. És a dir, avui encara les temperatures notarem que pujaran més, avui s'arribarà al màxim, unes temperatures excepcionals pel mes eh, de febrer eh, i és que segurament cap al migdia tindrem una mica de ventilació i desbaixaran unes ratxes d'aquest aire més calent eh, seguirà la calma durant la propera nit evidentment quedarà força serenat i refrescarà sense ser una temperatura molt baixa i mal de matí seguirem amb la mateixa tònica però demà eh, s'acosta un front que, a part d'alguns núvols, el que ens portarà és una escombrada d'aquestes masses d'aire temperades que han tingut els darrers dies i de les boires i aquestes humitats. O sigui que eh, demà a la tarda, a partir del migdia i sobretot al vespre, tindrem algunes ratxes fortes de tramuntana, però durarà poc, perquè durarà com a molt fins demà passat, eh, o sigui, el dimecres ja irà de baixa el vent, i tornarem a tenir aquestes calmes, uh -huh. o vents fluixos, eh, també alguns tèvols prims, eh, poca complicació. El que eh, sí que passarà que amb aquesta escombrada d'aquest aire més fresquet, doncs les temperatures es normalitzaran, tindrem nits més fredes i temperatures suals de dia però res a veure amb les temperatures altes que teníem els últims dies per l'època. Mm -hmm. La veritat és que aquestes temperatures que hem tingut aquest cap de setmana, ja ho avançàvem el divendres, eh, han estat suaus i, i força altes. Eh, clar, que aquest contrast que, que, que veiem no? de, de fa dues setmanes on teníem doncs, aquelles temperatures i també doncs, el temporal que va venir, i ara doncs, aquesta pujada de temperatures, al final també va en consonància amb aquestes aquests canvis, no?, la metodologia que estem veient i que al final veiem, doncs, que passem d'un extrem a altre, pràcticament, en pocs dies. Sí, en aquesta època de l'any, el gener sol ser un més tranquil, uh -huh. el febrer, doncs, ja a vegades s'acosta la primavera i, per tant, hi ha masses d'aire ja més temperades que arriben, però també encara, doncs, és època de fred i, per tant, hi ha aquest contrastos i referent als temporals, doncs, sí que fins al mes de març-abril eh, poden venir, eh, tot i que evidentment només n'hi ha tres o quatre de mitjana durant l'hivern. Mm -hmm. Bé, doncs seguirem eh, atents, ara doncs tenim podem gaudir, no, aquells que podeu gaudir doncs del de... La natura, doncs, aquestes 24 hores, eh, ja en Josep ens diu que a partir de, de demà al migdia, a la tarda, doncs entrarà aquesta tramuntana que també durarà poquet, eh, una tramuntana que fa temps que no tenim uns episodis d'aquests, eh, de tramuntanada, oi, Josep? Per aquesta... Sí, sí, o sigui, hem tingut un hivern que la particularitat ha estat que, que no hem tingut tramuntanes mm -hmm. ni fortes ni persistents, i per això hem tingut, doncs, unes setmanes amb una humitat molt alta tot moll, i, i donc i ara ja tampoc sembla que hagi de canviar molt en tot cas sí que temporalment eixugarà una mica i una de les coses que passarà evidentment serà que esterminà la mar de la mar de tramuntana per tant marc serà el temps a partir de demà al migdia i durant eh, tot el dimecres. Mm -hmm. Molt bé, doncs a, a l'espera de, de, de nous canvis, nosaltres doncs, seguirem aquí informant-vos eh, puntualment cada dilluns i cada divendres amb en Josep Pasqual amb el qual doncs acomiadem i, i l'emplacem doncs novament a, a divendres per fer la previsió meteorològica de, del cap de setmana. Josep, que passis una bona setmana. Igualment, molt eh, bon dia Finer, when it's nice and cold I can hold my baby closer To me Doncs amb en Josep Pasqual, que posem ara sí al punt i final a aquesta primera part de l'hora del Peix Fregit, nosaltres us deixem amb quatre consells publicitaris i a la tornada doncs ho farem, com us hem dit a l'inici d'aquest programa, amb Narcís Mir, amb la recomanació de sèrie Avui Ares i després tancarem el programa d'avui amb una càpsula d'educació amb la Cap d'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Nuri Aupi. No marxeu gaire lluny, que com sempre tornem de seguir.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 Telèfon 972 Torna la Garroinada a la Frugell. 13 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb l'instotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals. Informeu-vos al 972 30 o veu a Les garroinades als restaurants de la Garroinada fins al 31 de març a Palafrugell. seguiu escoltant Ràdio Palafrugell després d'aquesta pausa publicitària en aquest espai matinal doncs, tornem a tenir la secció de sèries amb en Narcís Mir, bon dia hola, molt bon dia doncs, uh, una nova recomanació que ens arribarà de la mà d'en Mir avui de, de, de què parlarem? això de recomanació entre, entre, entre cometes ja, la gent ha fet que s'ho agafi com vulgui sí. jo, jo també volia aprofitar per doncs per obrir a la gent que ens, que ens envia comentaris, sobretot en els que han aquesta sèrie, perquè és d'aquelles que et deixa... bé, no et deixin no diferent, és mm -hmm. d'aquelles que segurament té tants detractors com, com, com fans de la sèrie. I ho volia parlar per, per diferents motius. El primer és perquè eh, anem parlant més d'una vegada aquí que, que Netflix d'aquest aquest component eh, una mica esbojarrat que no sabem... acabem de, de, de saber cap on tira la seva manera i la seva política de, de crear sèries que sembla que els fa pràcticament com, com xurros uh -huh. i que hi ha altres plataformes que aposten doncs, per, per buscar un perfil més de qualitat o per buscar uh, signatures de guionistes o directors uh, de, de prestigi i Netflix és una mica com una gran fàbrica que no para de, de créixer, no? Uh, i l'altre element és que evidentment, segurament aquesta sèrie que parlem avui, que es diu Ares és d'aquestes que no, no trobareu a la, segurament a la vostra portada sinó que s'ha de rascar una mica no? perquè és el que succeeix també a Netflix que uh, la, les novetats més, més comercials, podríem dir uh, les anem trobant a la portada i, i en fan força promoció però després hi ha tota una sèrie de, de, de sèries més petitones que queden uh, amagades i, i desapercebutes i l'altre element que volia posar sobre la taula és l'element el, el creatiu que sí que Netflix mm, eh, està fent prou bé, que és que hi ha sèries que, mm, determinades temàtiques que segurament eh, no tindrien espai a cap plataforma mm -hmm. perquè el tipus de públic doncs, és, és, és prou complexa i que doncs tenen aquí el seu espai i aquesta és una sèrie que arriba d'Holanda que també és un element interessant que aquesta aposta que fa Netflix per, per buscar sèries en altres països que no siguin purament als Estats Units fins ara també hi havia una política de que a cada, a cada país doncs, eh, es podien veure sèries eh, produïdes doncs, pel propi país però mm -hmm. que podien tenir el ressò internacional i ara sí que agafa moltes sèries que, que els, posa, els apuja a la plataforma i que es poden veure arreu del món, no? I és el cas, eh, per exemple, de produccions com La Casa de Papel, que fins que no va arribar a Netflix eh, no va tenir aquesta visió més global i, i quan, quan només es podia veure en canals, eh, diguéssim, de, del territori, sí. no, va, no tenia l'èxit que ha tingut a nivell internacional després d'estar a la plataforma, i això és destacat perquè els hi don, una, una projecció uh, molt important ara, dit tot això doncs, Ares és una de les sèries més surrealistes que es troben a, en, el seu, en el seu catàleg, no? perquè uh, ens, ens arriba com una mena de sèrie de terror tint, no? podríem dir entre sí. cometes d'universitaris, perquè el, la, la premissa principal és que la seva protagonista vol entrar uh, està estudiant a la universitat i vol entrar dins una d'aquestes societats no? secretes de, de les mandat i tal, mm -hmm. i a partir d'aquí doncs comença a evolucionar cap a, cap a un món oníric i carregat de, de terror psicològic que barreja això, el thriller psicològic amb el, amb el terror més, més pur i dur, no? perquè més és una sèrie on, on la sang és important i podríem dir que és una, és una sèrie apta per tots els públics mm -hmm. i i doncs, a partir d'aquí doncs, anem entrant a dins aquest món oníric de la seva protagonista per fer el que sigui per poder entrar a dins aquesta, aquesta hermandat i aquesta societat secreta. A partir d'aquí tot de personatges, cada un més estrany. I, i és una sèrie, això, que, que et deixa desconcertat perquè de moments té moments narrativament molt tradicionals, podríem dir convencionals, mm -hmm. i, i de cop i volta doncs, ens porta cap a cap elements totalment unídics que, que fins i tot doncs, eh, es fa difícil seguir la trama. No? Visualment és, és molt potent i fa que, que, que t'enganxi i que et deixis endur doncs, per la temàtica, encara que hi hagi moments, això, que no sàpigues cap on va o, o no acabis d'entendre, no? que poder també la gràcia és això, no? que cadascú pugui agafar la seva pròpia interpretació i, i pugui valorar-ho com vulgui. I al final doncs, és una sèrie que la pots gaudir bé perquè... Són, la primera temporada ha tingut 8 capítols 8 capítols de 30 minuts cada un, per tant són en total la temporada 4 hodetes doncs un, un diumenge d'aquests d'hivern que, que fa fred, no com aquest que hem passat ara, sí. però no, d'aquests pujosos i que et ve de buscar a casa, que ve no? de buscar a casa doncs és fàcil de, de poder-la veure d'una tirada doncs eh, clar, comences forces elements aquí, eh, doncs que, que, que criden l'atenció no? d'aquesta sèrie el fet que que d'una banda això hagis de reboscar dins de la, de la plataforma és com entrar en aquest submont no? de Netflix, perquè cadascú té el seu món particular, no? Suposo, cada plataforma, sí. o sigui, cada usuari eh, en referència a el que ha vist en referència a el que Netflix també vol que Clar, vengui és, més. Sí, Clar, després és... has d'anar buscant has d'anar rascant i veure aquest tipus de sèrie que potser és un públic més molt concret miqueta... això, això no barreja diversos públics. Això és que, que considero que té la plataforma, no? Que han creat, doncs, aquests alorismes que sí que aconsegueixen que, doncs uh tu pels gustos que tens doncs, davant fent diferents recomanacions, Clar. però que sí que fa que, que en el seu catàleg, cada cop és més, més extens i més gran, doncs, sigui difícil de, de trobar una sèrie que no té res a veure amb el que, amb el que has vist fins ara. No? Uh, I això doncs fa que bé la gent doncs hagi de buscar la vida doncs llegint articles, buscant informació, o al final les recomanacions d'un amic que et diu escolta, hi ha aquesta mm. sèrie a la plataforma i tu ni ho saps fins que, fins que, fins que la trobes. No? I a vegades doncs, doncs, passen desapercebudes algunes sèries que són prou interessants, com és el cas d'aquesta, que tampoc sabem aquesta si tindrà una segona temporada, perquè sí que té un final bastant tancat, mm. dir, molt lliure a diferents interpretacions, que això també és un element que, que ha fet bullir les xarxes, no? a, a, a trobar l'explicació al final de la primera temporada però sí que pinta que una realesa com aquesta té que tenir uh, continuïtat. I ja dic, mm, des d'aquí no sé això, si, si, si recomanar-la, entre cometes, eh? perquè és bastant, bastant dura, no és apte per tots els estòmacs, uh, és una sèrie, podríem dir, uh, ficada dins el gènere de, de, del, del terror, per tant, si t'agrada doncs, uh, la sang i fetge i, i els elements uh, terrorífics, doncs, uh, encaixaria perfectament. I un altre element important és que, més d'una vegada, aquí hem parlat de les, de les influències de, de Jordan Peele, mm -hmm. de, de, del creador nord-americà, i aquí, tot i que sigui una sèrie holandesa, sí que té... va molt al voltant doncs, de, de moltes metàfores i filosofies vinculades a, a la història de, de la pròpia Holanda, no? I, I hi ha coses que potser ens passen per alt, però sí que té que veure doncs, amb, la, amb la història del país... Uh, també d'elements de, sobre el racisme d'elements de sobre uh, en el moment doncs, que, era, que era un imperi fa, fa uns segles doncs el tema de l'esclavisme i elements així que, que en el cinema de Jordan Peele sempre hi són presents sí. i que aquí doncs, uh, tot i que tingui aquesta temàtica de, de, de terror sí que busca una crítica social cap a aquests elements eh? el que passa és que és difícil de de captar-ho perquè moltes vegades té veurem amb la propi història del propi país dels seus creadors, escrit per guionistes i directors holandesos i que a vegades doncs, des d'aquí se'ns se escapa però sí que la trama uh, busca aquesta, aquesta mirada crítica i sobretot doncs, també uh, alguna vegada uh, també una mica mironia no? per uh, fer el contrapunt al, al terror no? una mica aixecar alguna rialla entremig de, de les nocions terrorífiques de, que els succeeixen els seus protagonistes mm -hmm. i entre tanta sèrie que, que, que proposa Netflix després a vegades no sé, eh, podeu un... tenir la sensació que en segons quines produccions hi ha una manca de qualitat no? perquè a vegades això sí que és o sigui, tu dius carai, aquesta sèrie poder crinyolar sí, una mica aquí. no això, sé què en aquest això s'ha cas... dit molt de la plataforma i eh, aquesta, aquesta idea de produir, produir, produir mm -hmm. que eh, algunes sèries acaben de començar no? i ja anuncien que la cancel·len sí. no? a vegades penses és poder millor fer un plantejament inicial no? més ambiciós o més treballat i, i no, no tirar-ho fins, fins que està lligat i ben lligat no? però jo crec que han agafat el, la idea aquesta de, de crear produccions quasi setmanalment i anar llançant-ho i la, la gent ho, ho consumeix doncs eh, aquesta recomanació que us hem portat a, a, avui, aquests 8 capítols mitja hora, per tant, aquestes 4 horetes que deia Narcís, res una tarda d'aquestes plujoses la, la podeu veure si és que doncs, sí, i, i, esteu, a, i, fix... i jo crec que segur que algú que ens escolta l'ha vist i m'agradaria que arribessin alguns comentaris allò, tant per destripar-la com per elevar-la per, elevar per, per destripar-la per... una... <ríe> sí, sí, ja, ja, sí, sí, ja. sí, perquè és, és que és el que comentava ja hi, hi ha molts moments que, que, que no saps cap on va la sèrie. No? i això també ha rebut eh, moltes, moltes crítiques i a més a més, té punts això molt, molt dramàtics i o si sigui, de fa estar enganxat eh, a la i et fa, et fa un cop d'efecte com el contrari, que porta elements narratius cap al ridícul. Ja yeah. per tant, uh -huh. podríem dir que és molt, molt, molt irregular en, el, en la seva narració, però això la fa tremendament, atractiva i xunga alhora no? per tant m'agradaria també que la gent allò a, a en parlés perquè és d'aquestes que et deixa la sensació que quan l'has acabat de veure és allò que necessites pensar-hi una estona perquè acabes preguntant-te m'ha agradat la sèrie o no m'ha agradat <ríe> doncs per tots aquells que l'hàgiu vist o la l'hàgiu intentat veure perquè potser ja doncs, heu arribat i al final doncs, tampoc us ha acabat de fer el pes doncs eh, comentaris positius i negatius eh, doncs, eh, a través de la, de la nostra publicació doncs, eh, us convidem a que, a que ho feu i en tot cas, com hem dit moltes vegades eh, també, doncs, us convidem a que eh, si heu vist alguna sèrie que, que, que us ha fet el, el pillo i, i nosaltres no l'hem comentat aquí, doncs també doncs, que ens la recomaneu i també en parlarem, òbviament en les properes setmanes doncs, Narcís amb aquesta recomanació vinguda d'Holanda, també està bé no? parlàvem ara fa uns mesos d'una altra producció holandesa que de moment tenim aquí en Standby, no? sí, que es va rodar unes ja escenes aquí quan en tinguem més detalls sí. t'ho recordo, eh? t'ho vaig fer en memòria eh? perquè doncs, recordem que es va, es va gravar unes unes escenes aquí a, a Palafrugell tant a, al centre no? de la vila sí, sí, com sí, també ja, a, a altres punts del, del municipi, doncs eh, en tornarem a parlar quan, quan tinguem més detalls i òbviament la, la tornarem a recomanar doncs res, Narcís nosaltres ens quedem en bares aquesta sèrie de terror suspens, una miqueta trencacosques complicats eh? sí. d'encaixar doncs eh, amb això us hem portat avui ens convidem fins dilluns que ve, moltes gràcies això, fins la setmana vinent Avui acabarem aquest espai de l'Hora del Peix Fregit amb una càpsula novament d'educació. Per tant, avui acabarem amb la Núria Upí, doncs, que ens parlarà d'educació cooperativa. Bon dia, Núri. Hola, bon dia. Doncs eh, avui, en aquesta càpsula dedicada a l'educació, doncs, parlarem d'aprenentatge cooperatiu. Per la gent que no ho conegui gaire, no estem parlant ja de cooperació, per tant, eh, estem parlant doncs, que els nens suposo i nenes doncs, no treballin de forma individualitzada, sinó en grups, no? Exacte, és, una, és un replantejament de la manera d'aprendre, la manera d'ensenyar i la manera d'aprendre, en el qual la importància és el treball en equip, el treball en grup. Uh -huh. Al final, doncs, sempre es, es diu no, que com més siguem, doncs, a part de més riurem, doncs, també eh, podrem, doncs, fer les coses d'una millor manera, potser, i, doncs, també pots descobrir habilitats d'una altra persona, després, doncs, se't poden enganxar, no és això, una mica, doncs, anar aprenent un dels altres, no? Sí, és anar aprenent a un dels altres, però, a més a més, és també agafar responsabilitats, perquè el treball en equip no vol dir que sempre hagi de ser treballant junts, mm -hmm. sinó que pot ser que quan el professor, o quan en un grup se'ls planteja un repte, cada un dels membres, o cada un dels alumnes en aquest cas, eh, agafa un rol, agafa una responsabilitat, ha de ser l'encarregat d'aprendre, de, de buscar la resposta a un tema molt concret uh -huh. i després l'haurà de compartir i l'haurà de confegir amb el, amb el grup. Uh -huh. Això és com una mica, quan estudiàvem nosaltres, doncs, això de que hi havia un delegat de classe que s'havia d'encarregar doncs, de certes eh, tasques, doncs això és portar una mica més enllà, no? Que no només hi hagi les quatre feinetes d'encarregat, doncs, sinó, doncs, per exemple, en un treball que algú s'encarregui ben bé de trobar una informació o d'ajudar un altre, per exemple, no? També és això. Sí, a part de... Seria tant ajudar com, per exemple, el que deies tu, no? De que cada persona s'encarregui de buscar una informació concreta, per exemple, del mateix tema. Uh, uns poden buscar informació sobre... Un, un autor important mm -hmm. l'altre poden buscar de quina manera ho han resolt altres centres hi ha diferents informacions que, que es busquen i després es posen en comú perquè com que s'haurà d'exposar a la classe o s'haurà de presentar al professor mm -hmm. o s'haurà de presentar un cap, si això fos la feina també es podria Clar. extrapolar llavors es necessiten i si un falla, fallarà tot perquè la, la resta quedaran despenjats per tant hi ha d'haver-hi un interès i si un no se'n surt, d'altra banda, si és un i ho diu, no me n'estic en surtint, els altres el poden ajudar. És el que deies tu, que entre tots també es pot resoldre tot. Aquí també hi entraria el tema, doncs, que està doncs, que també s'està portant a no? les escoles, és d'ajuntar a vegades grups de primer, per exemple, del mateix cicle, no? de primer i segon de primària, ajuntar doncs, en certes uh, matèries, no? doncs, ajuntar mig grup de primer, mig grup de segon, i fer grups barrejats entre nens i nenes de segon i primer. També entraria I això? Tant. I tant, que sí que hi entraria, perquè és un altre tipus d'aprenentatge col·laboratiu. en Aquí, en aquest cas, serien els més grandets donarien un suport o obririen unes vies d'aprenentatge mm -hmm. en els més petitons que potser no. Alguna vegada potser gairebé estan igualatge, eh? però Clar. hi haurà casos que els petits en sabran menys i, i amb l'ajuda dels grans aprendran més ràpid. A més, no podem oblidar que l'aprenentatge entre iguals és molt més ràpid que quan és a través d'una persona més gran. Mm -hmm. uh, els nens ho capten molt més ràpid i l'interès és diferent quan és un de de la seva data una miqueta més gran que els explica més les paraules, al vocabulari moltes vegades és més fàcil mm, de fet pel que m'ha arribat doncs, quan es fan aquest tipus de classes no? o aquest tipus de matèries en què doncs, es barregen grups d'un mateix cicle per exemple, doncs, l'acollida és molt bonent els alumnes i s'ho molt i després el bo és que els de primer quan estan fent primer, doncs, quan estan acabant primer volen fer segon per fer, la, fer ells com de, una mica de, de tutors, de mestres en els de primer, de, que venen després per tant, és també molt, molt interessant això I tant, i tant, perquè a més a més el fet de veure l'altre que, que en sap i que és responsable, amb ells també els il·lusiona el fet aquest de tenir una responsabilitat de sentir-se mm -hmm. grans i, volguem o no, això que, que activa? Activa d'una manera el cervell, que l'aprenentatge és molt més eficient i molt més ràpid s'apren molt més bé d'aquesta manera mm. que no si agafes un llibre i et diuen va, subratllem, com es feia abans sí. o no? en una pissarra i te fan allà un esquema doncs s'apren molt i molt més bé entre companys o compartint la informació ara d'un o de l'altre i si volguéssim ser més puristes eh, també aquí hauria de participar en, en nivells potser ja més superiors, no tant de primer i segona primària, sí. però si ja ho extrapoléssim més a, a batxillerats i cicles formatius el professor eh, també es pot posar gairebé en al mateix nivell i compartir els aprenentatges. És a dir, el, prof el professor dona coneixement, però també en rep, perquè moltes vegades, i sobretot això les universitats s'està fent i és evident, que els, la suma de coneixements dels alumnes aporta coneixement també no, al professor. A vegades, quan som més petits, sobretot, doncs, ens pensem que els professors ho saben tot, els mestres, en aquest cas, ho saben tot, però després, a mesura que vas fent gran, doncs, vas veient que, que no és així, no? i que també doncs, ells, en aquest sentit, doncs, van aprenent amb tu, amb, amb els diferents cursos que tenen, doncs, aprenen unes o unes altres coses, i d'aquí, doncs, doncs, aquest aprenentatge col·laboratiu que, que estem parlant, ja que parlàvem de, de mestres i professors suposo que el, el, el reciclatge d'aquests mestres i professors i professores doncs, que fa més anys que estan impartint classes i que treballan d'una altra manera, ha hagut de ser un pèl feixuc, no?, haver de, de, de, de, de reciclar-se en aquest sentit mm. A veure, això ha de molt de les persones, sí, eh? També, eh? Sí, també, no, vull posar en compromís eh? No, no, no, no, no m'hi poses, el eh? que sí si és cert i, i ens hi hem trobat tots, que quan hem estat estudiant hi ha hagut professors que s'han implicat molt mm i que potser no eren grans eminències però tenien molta il·lusió i els agradava molt el que aprenien i que han evolucionat mm. i d'altres que són persones molt llestes però que s'han quedat com molt encasillades amb una manera de treballar i que no els atreus d'allà, no? Clar. Per tant, eh, estarem parlant més de persones capaç de, de col·lectiu, però sí que el gruix, el gruix important de, de mestres ha hagut de fer un esforç i aprendre de fet l'estan fent. Sí. L'estan fent perquè és contí l'ensenyament continuament està evolucionant les noves tecnologies. Ho estan propiciant Bà. molt. i ara amb, amb tot els, tota la moguda que hi ha de, en el món de l'educació, 'educació nova, 21, de tota l'educació 360, tot el que es mou tant a nivell de departament d'ensenyament, com del propi col·lectiu i de renovació pedagògica, tots eh, estan buscant les maneres més eficients i més novedoses per treballar a l'aula. I n'hi ha, que per, i, bo, i bastantes que ja eh, estan molt reflectides en aquest tipus d'aprenentatge, aquest aprenentatge col·laboratiu. Mm -hmm. Perfecte, doncs eh, estarem també, doncs, eh... Som optimistes en aquest sentit, doncs, perquè també les noves generacions de mestres doncs, van creixent en, en aquesta educació i també doncs, al final, suposo que al final serà més fàcil, eh? també per ells suposo. serà més fàcil perquè ja ells hauran estat alumnes, Clar. de fet ja moltes universitats estan utilitzant aquests sistemes i per tant pel professor o la professora els és molt fàcil, no és aplicar res nou per als que porten anys ensenyant, és en definitiva és experimentar igual que els nens. Uh -huh. Han d'experimentar nous mètodes perquè ha, i, i han de fer un esforç de preparar-se les classes de diferent manera Clar. perquè no oblidem que representa un esforç per tots plegats. Clar. Òbviament és més eh, complicat i porta més feina que no pas eh, doncs, seguir el llibre, no? en aquest sentit, que es feia tant, molt abans. Doncs, abans Podies llegir una mica abans, però al final anaves a classe amb el llibre i seguies el que posava allà i ara en canvi doncs, eh, a part amb, amb aquest tipus d'aprenentatge hi ha altres maneres d'educar que també doncs, comporten una feina fora de l'aula que, que doncs, els mestres doncs, han, de, han de dur a terme cada i per tant doncs, els costa una mica més d'esforç. De, no sé veig que ust hashas preparat molt bé això de l'aprenentatge col·laboratiu, uh, algun punt que ens hagin deixat de el que hem comentat, alguna eina bàsica. Només tenim compte això que dèiem abans, doncs que la motivació dels alumnes amb, amb aquest sistema creix, Uh, també a la socialització la... Mm. no oblidem que a vegades hi ha nens que són més vergonyosos o que potser es queden més silenciats a l'aula la, la, i a través d'aquest sistema també es potencia o per exemple la integració no oblidem que a vegades tenim nens i nenes que venen d'altres països o uh, d'altres cultures mm. que potser no tenen tan incorporat el concepte de cooperació en l'aprenentatge i el fet de treballar d'aquesta manera ho afavoreix molt per la resta, no. Dir-vos que, per exemple, pels que us interessi una miqueta el tema, a part d'aprenentatge cooperatiu, també hi ha les flipped classrooms, que mm -hmm. en diuen que venen a ser el mateix, o les aules invertides. Uh, no seria el mateix, les aules, però hi té a veure. L'aula sí. invertida és el professor que fa veure que no sap d'una matèria, sí que dona unes bases, però sí. de la resta fa com si no ho sabés. I és l'alumnat qui ha de buscar la informació i formar el mestre, mm -hmm. suposadament. Eh? Molt bé, això també els hi eh, Al final és una eina motivacional que doncs, eh, potser en la nostra època doncs, no vam tenir i en aquest cas doncs, els hi dona en ells doncs, aquest plus de, de voler doncs, descobrir una cosa que el mestre no sap no? entre cometes i per tant doncs, és molt interessant per ells per tant eh, ens n'alegrem, eh? malgrat que nosaltres no hàgim gaudit d'aquesta educació Exacte. ens n'alegrem per les noves generacions Fan Fa enveja, el cert és aquest I llavors en una última punt, per si algú encara hi vol buscar més sí. dir-vos que de bibliografia eh, hauríeu de buscar de referència els germans Johnson, en David i en Roger Johnson sí. que són els que han treballat més sobre aquest tipus d'aprenentatge cooperatiu Perfecte, doncs amb aquesta última recomanació, no? si hi ha algun mestre doncs, que ens estigui escoltant doncs, doncs tenen aquesta bibliografia eh, que la poden buscar a través d'internet i potser doncs, també la poden adquirir aquí a la biblioteca i per tant doncs, acabarem aquesta recomanació, aquesta píndola d'educació amb aquesta última doncs, consell, recomanació per tant, Nuri, moltes gràcies per haver vingut fins aquí i haver-nos explicat doncs, ben bé en què consisteix l'aprenentatge col·laboratiu, doncs, que cada vegada més les escoles ho estan practicant i que a vegades doncs, els pares i mares doncs, no acaben de saber bé què és això, doncs avui hem pogut volgut il·lustrar-los una mica. Moltes gràcies. La Núria Opí, amb aquesta càpsula d'educació, hem arribat al final de l'hora del Peix fregit d'avui dilluns. Nosaltres us recordem una vegada més que tant aquesta secció de la Núria Opí com també la secció d'en Narcís Mir, amb aquesta recomanació, entre cometes, com ens ha dit ell, al voltant d'aquesta doncs, sèrie, Ares ho trobareu també a radiopalafrugell.cat. A més a més, referent a la secció doncs, de sèries uh, d'Ars, doncs, uh, també podeu trobar el vídeo on en nas ens recomana uh, els tres motius pels quals s'ha de seguir. Doncs, aquesta sèrie, per quals heu de mirar aquesta sèrie, també doncs, ens convida a comentar aquesta publicació amb els comentaris a favor i en contra. Ho trobareu aquesta publicació tant a Twitter com a Instagram i també al Facebook de Ràdio Palafrugell. Nosaltres, els de l'Hora del Peix fregit ens retrobem divendres amb totes les informacions que hagin succeït al llarg de la setmana tant a Palafrugell com a la comarca del Baix Empordà i també amb dues seccions més. Ens retrobem divendres, que passeu una molt bona setmana.